Vajdojmë masni ndër prerjes të gjatë me ledzim në shpjegimin e librit në waqidhul islam ose anuluesit islamit të autorit sheikh Muhammad ibn abdil wahab rahimahullah jemi të anuluesi dyt ku ga than autori rahimahullah ethani dhe ma thani dyti men ja'le bejna hu wa bejna allahi wa sa'ita yaduuhum wa yasaluhum wa yatawakkelu alaihim dhe me than kush e, cakton mesti edhe Allahut ndërmjetësues të cilët i lut për të cilëve kërkon dhe në të cilët mbështetet kafara i gjmaën më than i tili me i gjmaën të thot me konsenzus bëhet kafir e, në këtë dhe me than kylloj i anuluesit të islamit Këlloj prej lojeve dëmë thënë të anulluesve të islamit e, që është dëmë thënë a i që cakton mestije dhe Allahut ndërmjecues është një prej lojeve të shirkut dëmë thënë si, si mund të kuptoni edhe vet se e, marja ndërmjecuesve mes robit dhe Allahut është një prej formave të shirkut Atëher pëse autori Rahimahullah e ka përmend këtu të veçant, kur të anullu e si para prakt, më thënë të anullu si i par, e ka përmend shirkun. Pëse këtu e ka përmend edhe një loj të shirkut. Kam thënë djetarët se ka ba veç, më thënë e ka përmend si anullu e si të veçant, sepse kjo ndodhë shumë shpesh të shumica, të shumë njërë të më thëmë për e atyre që i atribuohen islamit ndodhë kjo, edhe nuk e logaritin se është prej shirkut. Dë thët, pasi e ka sëqaru në anulluesin e par, dë më thëmë ose në piken e par, se një prej anullues vëtë islamit është shirkut, ka mundësi që dikush kërë ledzon, dë më thëmë atë se është anullues shirkut, edhe ledzon sëqarimin për shirkun, Ndo shta, më ndonë se e, kjo marja në dërmjecuesve për tek Allahus, përkë Allahus, më ndonë se nuk është prej shirkut, edhe më ndonë se nuk është që e nëzirë njëri unë prej islamit. Dëmë thënë, përshkak të asaj, se kjo ndodhë shumë shpesh të shumë njerëz, edhe shumë ndodhë të ata të cilët i përkasin islamit, dëmë thënë, i atribuohen islamit, edhe përsh Shumica e tine ndodhë përstjelim edhe nuk e kuptojnë se a e është prej shirkut, e ka përmendë si anullues më veti. Do më thanë përshka këtë rëndësis që ka. Edhe kjo ndodhë shumë të ata që i avurojnë varet, thët mundohen të afrohen të ato evllia që i qujnë evllia, vetëm dëmë thënë me qëllim që ajten dërmjetsoje për ta të Allahu ose të ja përcijela Allahut nevojat e tyre e kështu me radhë si që pretendojnë ata dëmë thënë kjo është marja në dërmjetsojësve për të Allahu edhe nëse ju thuet aty nëse kjo është shirkë edhe shirkë u është prea në luezve të islamit do të thonë se kjo nuk është shirkë se ne nuk i lutemi aty në po kërkojmë dërmjetësim për e tyre kërkojmë, të ti t'i përcjellin Allahut domethën nevojat tona sepse ata thoin kjo është ky është njëri i mirë, është evlia, edhe kurse ne kemi mëkate e kështu me radhë domethën ndodh që Allahu nuk na i pranon lutjet, prandaj ne ja drejtojmë këtyn e njerëzve të mirë që ata të ndërmjetsojnë për ne vetë te Allahu. Edhe për këto Chicago domethën e ka përmend si anulues të veçantë për t'isë qaru argumentet, se edhe kjo është prej lojeve të shirkut, edhe kjo është që nëzirë, e ndzirë njëriun prej islami, e, se për ndrysh edhe mushrikt e par, edhe mushrikt në kone për nga merit sallallahu aleyhi vësallem, e kanë përdor për të njëtin argument, e, si që ka të regu allahu sëbëhanahu vëtë ala, ka thanu e ledhinët të, të këdhu mindunihi eulia, dhët ata që kanë marrë të adhuruar të tjerë, Përveç Allahut, kanë thanë, ma ne abuduhum illa li ju kërribuna illa Allahi Zulfa, do thot nuk i adhurojmë për asëgjë, përveç se që të na afrojnë tek Allahut. Edhe kjo do thot se shirkë, si që mendojnë shumë për njerëzve, se shirkë ose, si e përkëthejnë shqipë, politeizëm, mendojnë se është vetëm adhurimi i idhujve vetëm i adhurimi i idhujve ose formave të ndryshme që ata i qunë zota ose i qunë përëndi ose i qunë të adhuruar e kështu me radhë Mendojnë se vetëm kjo është shirkë edhe nuk e kuptojnë se edhe kjo mënyr e caktimit të ndërmjecuesve për të Allahu ashtë pikrisht është ai shirkë Qëka të thotë ndërmjecuesë? Dhe thot, e ka përmend këtu autori Rahimahullat Dhe thot, aj që merë ndërmjecues mes ti dhe Allahut Dhe thot, ka bën kufer me i gjma Ndërmjecuesit mes Allahut edhe kryesave të ti janë dy loje e, Loj i parë që është i patjetërësueshëm kurselloi i dytë është që kanë caktuar disa krijesa, por që është ëh prej çostë ose është çostë që më ndaluar sepse është shirk. Lloi i parë është ndërmjetësuesit mes Allahut dhe krijesave të tij, të cilët i përcjellin ëh fjalët edhe porositë, edhe urdhrat e Allahut deri te krijesat. Ata mund të jenë prej melajkeve, edhe, edhe prej Njerëzve, dhe më thanë si që janë pengamert e Allahut edhe me lajket ose eh, Gjibrili a.s. i cili i bartë fjallë të Allahut dheri të pengamert e ti. Edhe gjithashtu i bartë edhe fjallë dhe urdhërët e Allahut dheri të me lajket e tjerë. Si që ka thanë Allahu <coughs> në Kur'an, Allahu jastafi minel me lajket i rusulen, e kërënë, Dë thët, kuptimi a jetit është Allahu zgjedhë të dërguar Prej me laikeve Dhe prej njerëzve Pra që ti kumtojnë fjalët e Allahut Pra këlloj i Ndërmjëtësuezve është i pati të rësueshëm Sëpse Allahu e ka caktua shtu Dë thët, Allahu ka caktua Që të zgjedhë prej me laikeve Dhe prej njerëzve Allahu jastafimin el me laike Të i rusulen Dë më thënë Allahu Zje të dërguar prej melajkeve dhe prej njerëzve për pra ato cilët i transmetojnë fjalët e Allahut. Lloji dytë është ai që është harami më i madh, edhe që është cirku, do të thonë që caktoi njeriu me stië edhe Allahut ndërmjetësues për ti bart nevojat e tij edhe për të ndërmjetsuar te Allahu për të. Këtë e ka ndaluar Allahu dhe nuk e pranon. Ëh kjo është, domethënë vetë forma e shirku siç e si ka transmetuar, siç e si ka sqaruar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, çka thonë domethënë kuptimin e fjalëve të tij se ëh ata që i caktojnë që caktojnë njerëz ose krijesa, të cilët do të jenë ndërmjetësues mes tyre dhe Allahut si çica mbreti, domethën në punësit e tij, ose si çica pushtetart në punësit e tyre, të cilët ë domethën populli i thjeshtë shkon për të për të treguar nevojat e veta, shkon përmes tyre. Domethën kjo është për shkak të pozitës së lartë që e ka pushtetari, edhe pozitës ul të që e ka populli i thjeshtë, edhe është e, për shkak si ali asmir do të thonë mos ti shkojnë direkt ta sqetçojnë por e, shkojnë përmes aty në punës ose si si si forma e porkierve që shumë radhë. Ë, kjo është diçka që mohohet prej Allahut subhanehue ve teala, sepse Allahu nuk i ka përshkruajt vetvetes ndërmjetësues ose në punës që i bartin tek ai ë, do të thotë nevojat edhe kërkesat e njerëzve edhe kjo gjithashtu ashtë në kundrështim me logikën sepse ata që i kanë caktu këto ndërmjecues në këtë formë, janë njësë prej logikës të tyre të prishur duke e krasu Allahun me kryesat duke me ndu se edhe Allahu dhe me thanë vepron, ashtu si veprojn kryesat të cilët kanë pushtet, që i kanë pa ata njerës, kurse Allahu është i lartësum dhe i pastru nga kjo cilësi. Pra ta kanë krasu Allahun me kryesat edhe kanë caktu dëmë thënë ndërmjecues për të Allahu si që kanë ndërmjecues për të kryesat. Edhe përket ka thënë Shekull Islam i bëntejmije se kjo është kufri dëmë thënë kjo është vetë kufri edhe përket nuk ka kundrështim mes djetarve. Pra si që ka thënë këtu autori Mohamed Ibn Aldil Wahab Rahim e Allah se Aj që e bën këtë Dhe e beson Dhe më thënë është e, kafir është mos besimtar Me i gjme Konsenzus Dhe më thënë mes djetarve Përveç asaj Do të thëtë Ata të cilët Marin Ndërmjecues Këtë e bënë Në mënyrë të Afrimit të kallahu Pra si Si thamë maheret, se mendojnë që janë shumë larkë, përshka këtë veprave të tyre, dëmë thënë, gjunaheve dhe mangësive në obligime e kështu me radhë, mendojnë se janë larkë pre Allahut. Atëher mundohen të jafrohen Allahut përmes rrugëve që Allahut nuk i ka zbrit, edhe duke i marë, dëmë thënë, këta njërzit e mirë, për cilët ata thënë se kanë pozitë lartë e Allahu e kështu me radhë. Prandaj ata u lute natyre edhe për që këta të përgjigjën të ndërmjetsojnë të Allahu, ata u afrohen natyre me i badetet të ndryshme, të më thënë duke ban kurban, ose duke ju lute atyre, ose duke sakrifiku, të më thënë sakrificat të ndryshme për, për ata. Edhe kjo nuk ka dyshim se është prej formave të shirkut. Thot, ajqë që të këto në dërmjëcuës, të cilve u lutet, jedruhum. Lutja, ose duaja, pra në shëriat ka dy lojetë duave. Dua, dua u i bade, që që uhet, duha i badeti, edhe duha u mes ele, duha kërkesë. Dëmë thonë, lutje që është i badet, edhe lutje që është kërkesë ka thonë në Shekull Islam i Mëtejmije, se cila lutje që është i badet, e përfshin në vetë vete, edhe lutjen që është kërkes, e, o, e, ose e patjetër sonë, si me thonë. Se cila dua që është i badet, ashtë e lidhur në mënyrë të dëmës doshme me duan që është kërkes. Edhe zdo dua që është kërkes, ashtë pies e duasë e i ibadetit. Ëh çka do të thotë kjo? Do të thonë ka ëh çdo ibadet, çdo formë të ibadetit, i cili, të cilën njeriu ja bën Allahut subhanallahu teala, është lutje. Do të thonë ëh sikur xherimi, sikur dhënia e zakatit, e, e kështu me radhë, të gjitha llojet e ibadetit, ato quhen dua ibadeti. Edhe në vetveten e përfshinë edhe dua me kërkesës sepse njeriu kërëbën i badetin du më than aty në nënkuptohet që aj i lutet Allahut që t'ja pranojat i badet edhe t'a shpërbleje për ta kurse duaja e kërkesës është kur njeriu i lutet direkt Allahut për një nevoj du më than o Allah më falë më katët o Allah më furnizohë kështu me radhë kjo është duaj e kërkesës edhe kjo është du më than pjes e i badetit sepse me këtë kërkes që njeriu ja drejton Allahut dhe më thënë se i ban ibadet ati. Thotë kjo, ashtë e qartë. Pra duaja qka është ibadet, në vetëvejte, ose lidhet ngusht me duane kërkesës, pra nuk mundet munda, sepse njeri ju kër e ban në ibadet, gjendja e ti është, dhe më thënë se kërkon për Allah që t'ja pranoja atë dhe t'ashpërbleje për ati ibadet, edhe kër njeri ju i lutet Allah për diçka dhe i kërkon, dhe më thënë se me atë e, lutja dhe me atë kërkes, i Allahu. Ëh, oruna, vet kërkesa të Allah është ibadet. E. Po, do të thënë vet kërkesa është ibadet. Por edhe ibadeti është kërkesë. Do të thënë në këtë aspekt ëh e, e ka sqaruar Ibn Timia, rahimahullah. Pse sqarojmë këtë? Do të thotë që ta dimë se cilën dorë pe këtyn e dy llojeve, do të thënë nëse i drejton nëse ja drejton dikujt tjetër për veç Allahut, do të thotë se ajo është shirq. Kurse Allahu e kërkon lutjen vetëm për vete. Do të thonë ka urdhëruar robrit e tij që vetëm atij i luten subhana hu ve teala. Si ka thënë ud'u rabbakum tadruan wa khufya. Do të thonë lutjuni Allahut me përgjërim dhe në mënyrë të, të fshehur. Allahu nuk i do ata që i kalon kufit Dëmë thënë që nuk i lutën Allahu të prajkë të i kalon kufit Që u a ka caktu Allahu Gjithashtu ka thënë Allahu Qull e ra eytum In etakum adhabullahi Au etat kum ussa Dëmë thënë thuaj Ska me ndoni nëse ju vjen dënimi Allahut Ose nëse ju vjen kiameti E gajrë Allahi të drunë, in këntum sadikin, dëmë thëna, do t'i lutëni dikuj tjetër përveç Allahut, nëse jeni të sinqertë. Pra nëse e thonit vërtetën, flisni se kuj do t'i lutëni, Allahut apo dikuj tjetër. Pastaj përgjigjet Allahu, që do tëtë se ajo është e vërtetë apsolutë, Bel i jahu të drunë, dëmë thënë, pa dyshim se vetëm ati do t'i lutëni, pra vetëm Allahut do t'i lutëni, fejek shifu ma të drunë e i lehi in shahë. Në më thënë atëherë, Allahu dhëtë u alargoj atë të keqe për të cilën i lutën e ati nëse do aji O të nëseun e me të shrikun edhe atëherë dhëtë i arroni ata me të cilët bëni shirk Pra, kë, në të më thënë, në këtë fjallë të fundit e ka qujtë drejtimin e lutjes për dikën tjetër shirk Gjithashtu ka thënë Allahu Vë anë nël mesajji dhe lillahi felat të dhu me Allahi ahada Dhe më thënë se gjamit janë për Allahun Pra ndaj përveç Allahut mos lutni as kënd Dhe thët e ka përmen gjamin si vend të ibadetit Edhe e ka përmen lutjen si një lojt ibadetit Ose si përfshirë se për gjitha lojt e ibadetit Pra si që sëqerum Pra mos ju lutni përveç Allahut as kujt Gjithashtu ka thënë lehu dauetul haq Dhe më thënë Allahut i takon lutja e vërtet E kështu me radhë dhe më thënë në shumë ajetë E ata që i luten të tjerve, si që përmendëm, dhe më thanë, pretendojnë se kërkojnë ndërmjetësim prej tyne, kërkojnë shefaat. Fjallën shefaat, e kemi përmendë disa herë në mësimit të ndryshme, do të thotë ndërmjetësimi. Ka disa prej atyre që janë të spravu me drejtimin e logikës edhe mendjes dhe më thënë qështjet e akides që i thëjnë aklani ju nëse, ose sektër të ndryshme që i mahojnë e, disa qështjet e akides e mahojnë edhe eksistimin e shëfatit edhe thëjnë se nuk ka shëfat të Allahu edhe përmendin dhe më thënë si argument e marrin fjallën Allahut wa ma të nfeun hum shëfaat u shëfiqin dhe më thënë ty në nuk ju bën dobi ndërmjetësimi i ndërmjetësuesve. Do të thonë nuk i bën askujt dobi nëse mundohet të ndërmjetësoj, nëse s'do Allahu t'ja fal ose nëse s'do Allahu t'ja ta shpërblej. Do thot me kët ajet argumentojm, argumentojn ata, do t'i kthehemi pak më vonë. Kurse shëfati është diçka që e zverteton Kur'ani dhe Sunnet, do të thonë me argumente të shumta. Ka thonë Allahu, kullillahi shëfaat u gjemiha, dëmë thënë thuaj i gjithë shëfati ta kanë Allahut. Ka thonë mendhe lëdhije shfeu indhe hu illa bi idhnih, dëmë thënë kush do të kus ndërmjecoj të Allahu përvecëse me lejen e ti, dëmë thënë asë kush nuk mund të ndërmjecoj të Allahu pa lejen e ti kahan gjithashtu jo me idh laten faus safatu illa liman adin arrah illa liman adin lahu arrahmanu w radi lahu qawla çotat at did nuk do te bëj dobi sfati ose ndërmjetësimi i askujt përveç atij për të, të cilit i lejon i gjithëmshirshmi dhe që me fjalët e tij është i kënaqur Ka than, gjithashtu, wala e shfe'une illa li menir të da Dhe më than, ata nuk ndërmjetsojnë përveç parat me të cilin Allahu është i knachur Gjithashtu ka than, wakem mim melekin fis semawati Wakem wa mim melekin fis semawati, latu gni shefaatuhum sheja Dhe më than, sa me lajke ka në qiej Në ndërmjetësimi ose shefati të nuk bën dobi asgjë Illa min bardi enje dhe në Allahu Lime njëshe u e jarda Për vetë se pasi të lejoj Allahu Dëmë thënë që të ndërmjetësohet Për atë që do aji Dhe që është i knachur me ta Dë thëtë për i këtyre ajetëve Edhe ajetin tjetër që e përmendëm Kuptojmë se edhe shefat i gjithashtu është diloje Shefat i vërtetum Pra të cilin e vërtetojnë tekstet e kuranit dhe sunetit dhe shefat i mohum. Të gjitha tekstet e kuranit dhe sunetit e kanë të njetin kuptim, dhe më thënë shkojnë në të njetin drejtim e dhe kuptim. Edhe këto ar, ajete që i përmendëm, të cilat e vërtetojnë shefatin, njëkosisht edhe mohojnë, dhe më thënë shefat. Pra edhe këto ajete të regojnë se ka shefat të pëhuar, ose të planuar, edhe sefati i mohuar, që nuk ekziston. Sefati i pohum, ëh sefati i mahum fillimist, është ai të cilën e kërkojnë mushrikët prej të adhuruarve të tyre. Domethënë aty në nuk u takon sefati, edhe aty në nuk ju bën dobi Asku është prej të cilve kërkojnë ata shefatë. Si, si ka thënë Allahu, dhe më thënë, në ata jetë që thamu, shafiin, thënë, muë ma të mfeu humë shefatë të shafiin, dhe më thënë, nuk ju bëjnë dobi në dërmjetësimi, në dërmjetësuesve. E, si në jetën tjetër, ku ka thënë Allahu, wa ja'budu në mindu në illahi, ma la je dhurru humë, wa la je mfeu humë. Dhe më thënë, ata, ata dhurrojnë të tjerë përveç Allahutë, të cilët asë nuk ju bëjnë dobi, asë nuk ju bëjnë dëmë, dhe më thënë nuk mund të i bëjnë asë dëmë, asë dobi. U e e kulun e ha ula i shufa una inda Allah, edhe ata thonë, këta janë dërmjëcu e si tonë të Allahu. Kull e të nëbbi unë Allah e bima la ja'lemu fissë mawati wa la fil ardë, thua i, a ju po e informoni Allahun, a ju po e mësoni Allahun, për diçka në qie jo se në tokë që a i nuk e di, subhanahu wa ta ta'ala amma ju shrikun dhe më thënë, i lartë është Allahu dhe i pasër nga jo që ja përshkrujnë si shok ose si ortak ose që i bëjnë shirk dhe më thënë, këtë loj kërkimit të shefatit Allahu e ka qujtë shirk dhe e ka më hu prej atyre që e kërkojnë pra sikur në ajetin tjetër kurse në ajetet që i ledzum ato të cilët e pohojnë shefatin, e pohojnë me Kushte. dhe kushte, do të thonë që ndërmjetësuesit, atij që bën shefati, Allahu të japë leje dhe kushti i dytë që Allahu të jetë i kënaqur me atë për të cilin bëhet shefati. Do të thonë, ai për të cilin bëhet shefati, ti jet për njerëzve të tauhidit, do të thonë ti jet për aty në që nuk i kanë bë Allahu shirq dhe Allahu është i kënaqur me ta, prandaj i lejon dikujt prej robërave të tij të mirë i lejon që të ndërmjetësoj për robën e tij për ta ngritë pozitën e këtij do të thonë pejgamberve edhe njerëzve të mirë të cilët Allahu u lejon të ndërmjetësojnë me atë që ngrit pozitën edhe për para e ve i nderon përpara krijesave të tjera kurse ata për të cilët ndërmjetësohet do të thonë ajo është e, dhunti mirësi dhe mëshirë prej Allahut për ta, nëse kanë vdek me të uhid. Prandaj, pre këtyne dy kushtëve, kuptojmë se shefati i pengamerit, sallallahu aleyhi wasallem, edhe, shefatet, edhe lojë tjera të shefatit, dhe të duhet të kërkohen vre, vetën prej Allahut sëbëhanahu a të ala. Atëherë kur njeri ju e ka të uhidin e pasër, edhe kërkon prej Allahut, o Allah, mundësoma shefatin e pengamerit të antë dë thot a i ka shpres që ta fitoj shefatin e pengamerit sallallahu aleyhi vësallem e a i njeri që i lutet pengamerit sallallahu aleyhi vësallem edhe i thot në dërmje co për mu dë më thot a i nuk ka shpres se do ta fitoj shefatin e pengamerit sallallahu aleyhi vësallem sepse ka ba shirk edhe ka kërku shefatin prej dikuit që nuk e ka ndor dhe që si ka thonë allahu Kul lillahi es-safa'atu jami'a, do të thon thuaj, i gjithë sefati është vetëm i Allahut. Do të thon kujt jep Allahu, e, ai do të ndërmjetsojë. Edhe në hadithin e njohur që është e, që transmetohet në Sahih, tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të thon është hadith i gat se njerëzit kërkojnë ndërmjetësim prej Ademit aleselem, pastaj me radhë prej pejgamberëve të tjerë, derisa të vinte Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Edhe për nga meri sallallahu a.sallem, thotu ne jam për kitë pun, nuk ndërmjëtësën drejtë për drejtë, për shkon, dëmë thonë, për para arshit Allahut, edhe bëndë sejzë dhe i lutet Allahut, edhe Allahu e, dhëtët i ep mundësi e, të falenderoj me fjal të atila që nuk e ka falenderu edhe lafdru askush më parë, edhe deri sa Allahut i thot, ngrije koko në Muhammed, edhe kërko se do t'jepet dhe bëjë shefat ose ndërmjëtës dhe ndërmjëtësimi jytë do t'pranohet dhe më thënë edhe për nga meri që është e, dhe më thënë ai, që e posedon shefatin matë-matë dhe më thënë prekriesave nuk e filon shefatin për para se t'ja për leje Allahu subhanahu wa ta'ala edhe gjithashtu nuk bënë shefat për askan përveç Ata me të cilët Allahu është iknachur Do thot prej kretë kësaj e kuptojmë se Marja e ndërmjecuesve Pra e loj të dytë si qësë qërëm Se ndërmjecuesi përstjarimin e fejsa dhe Transmetimin e urdrave të Allahut Ata janë si që ka caktu Allahu Për nga merte dhe me lajket Por marja e ndërmjecuesve për të afru të Allahu është prej shirkut edhe është prej anulluesve të islamit edhe nuk i bën asnjë lloj dobije njeriu tas ndonya as në xhirat e por i bën dam shumë të madh edhe e kuptojmë se shirku edhe ky është prej formave të shirkut dhe nuk është shirku vetëm adhurimi i idhë adhurimi i idhë është një prej formave të shirkut wallahu alem wa sallallahu ala wa sallama ala abdhihi wa rasulih nabina muhammed